а й вони попадали в море, частина повстанців ангелів, щоб сховатися від гніву Бога, поперевертались у людей, але не встигли виплисти з моря. І так там навіки і зосталися. Це наяди. Але вони часом пробиваються на землю і приймають образ жінки. І тоді жінки стають божествами для чоловіків. За них убивають себе, їм моляться, приносять жертви, криваві, безкровні, всякі. Сила жіночості у них така надлюдська, що за один дотик до них мужчина готовий прийняти всі муки, які може вигадати людина і диявол. Через них стають і героями, і злочинцями. Одні й ті самі люди. Від їхньої ласки найскептичніший Шопенгауер може повірити в усі цяцьки людей, з яких він сміявся. Найлютіший пролетарій, коли зустрінеться з такою наядою і в образі буржуйки, закине свою люті і стане смиренною овечкою. Бо тут сила не партійна, не клясова, а якась більша. Закляси, партії, філософії, науки, політики, які підлягає всякий мужчина. Наяда підвела очі темносинні, морські, рослинні. Вона вже не посміхалась, очі поволі зупинились у його очах, вп'ялись не своєю силою в них і зчепились. Нарешті середині доктора завмерло, ухнуло і тьохнуло, як батогом. І в той же момент він почув, як молодість буйно вскочила в нього. Червона, з малиновими устами, танцівнича, несамовита, безутримна. Вона махала червоно-малиновою хусткою, і от помахів її кров кидалась гарячими буйними хвилями взарослі рябим пір'ям лиця. Ольга Іванівна туго відтягла очі і потупилась. І ви, значить, маєте таку наяду? Маю, Ольга Іванівна. На тім боці? Хач яка хитра. Ні, не на тім. Вона не підвела голови, не здивувалась, бо так і знала. А чого ж ви в такому разі їдете на той бік, бо хочу її там знайти. Тут Наяда підвела голову і дивно, пильно подивилась на доктора Верходуба. Не подивилася, а швидше обдивилась, як обдивляються при оцінці. І знов очі стали склезькими, скляними, з непрозорим холодним блиском. Ну, добре, ми забалакались. «Давайте про справу». «Давайте про справу». Отже, вирішили так. Вони – родичі, дядько і не Бога. Учителюють на селі, на Тімбоці. Там же лишилась уся їхня родина. Вони ж їздили сюди на цей бік, на Різдвяні свята, в гості до родичів. Тут їх і захопило большевицьке повстання. А тепер через одного чоловічка – Одержали звістку, що мати панни Олії дуже хвора, помирає і хоче перед смертю бачити єдину доню свою. Досить цілком правдоподібно. Ніякої сентиментальності, ніяких жалібних слів, благань, нічого. Розмовляти просто, коректно, з гідністю інтелігентних пролетарів. балакати більше докторові, а пані мовчати. У капелюха безумовно скинути. Англійський костюм також. На голову хустку, косинку, ну, щось демократичне. На себе простеньке пальто, кохтину, свитину. А ви, між іншим, тутешні чи приїжджа? Можете добути це все. І тутешні, і приїжджа. Але ви не турбуйтесь. Усе добуду і через годину буду на місці, у повному параді. Після того... Розійшлись на годину. Куди вона пішла, доктор не знав. Та й Бог з нею, навіщо йому знати, в якій саме морській печері наяда прибирає той чи інший вигляд.